Бялата змия! Много-много отдавна живял един благороден крал, владетел на сърцата, който бил обичан от всички. По някакъв вълшебен начин той знаел всичко, което се случвало в кралството. Всяка нощ, след вечеря, верният слуга на краля му сервирал ястие, което дори той не знаел какво е. Един ден слугата решил да разбере, отворил капака и видял бяла змия която била сготвена на гозба. Той взел едно парче и го изял. Тогава слугата доловил бърборане навън. Чул как връбчетата говорят за загубения пръстен на кралицата, който бил глътнат от патица край езерото. Слугата хванал патицата, убил я и извадил пръстена. После го занесъл на кралицата и кралят го попитал каква награда иска. «Ваше Величество!» Искам само един кон и малко пари за изпът. Искам да попътувам и да видя света. След като вече имал дарбата да чува животните, слугата весело яздил из джунглата, когато попаднал на три безпомощни рибки край тръстиките. О, како лошка сметни сполетя! Да умрем така безпомощно! Състрадателният слуга взел рибките и ги пуснал във водата. Ще те, те запомним и ще ти се отплатим за добри дната. Слугата продължил да язди по пътя, когато чул човешки вик. Тогава видял, че това е кралят на мравките, който стоял на пътя извън мравуняка. Защо хората с техните тромови зверове не могат да стоят настрана от нас? Този глупав кон тъпче безмилостно моите поданици с тежките си копита. Те те запомним! Една добра постъпка заслужава друга. Завоят две слугата в Гъста гора. Там попаднал на два гарвана, които изхвърлили малките си от гнездото, за да се справят сами. Мълчоганите пищели оплашено и безпомощно пляскали с скрилца. О, колко сме безпомощни! Трябва сами да се преместим, а не можем да летим. Какво друго ни остава, освен да лежим тук и да умрем от глад? Слугата слязал от коня и го посякал с мече си. Трите гарванчета заподскачали, заситили глада си и погледнали нагоре към слугата. Ще те запълним! Една добра постъпка заслужава друга! Той стигнал до голям град, където конникът на краля направил съобщение пред тълпата. Дъщерята на краля си търси, съпруг. Но този, който поиска ръката й, трябва да се справи с трудна задача. Ако не успее, ще се прости с живота си. Слугата тръгнал към градините на двореца. Той видял кралската дъщеря и се влюбил в нея. Отишъл при краля и заявил, че иска да се ожени за щерка му. Качили слугата на лодка и го закарали на насред морето. Кралят също дошъл с по-голяма лодка. Тогава той хвърлил пръстена си във водата и обявил задачата. Ако излезеш от водата без пръстена, ще те хвърлят вътре отново и отново, докато не загинеш сред вълните. Изплашеният слуга стоял безпомощно и гледал към водата, когато трите рибки изплували на повърхността и оставили мидена черупка в краката му. Те се усмихнали и отплували. Слугата отворил мидата и там намерил пръстена. Щастлив, той го занесъл на краля. Принцесата обаче се ядосала и поискала слугата да изпълни друга задача, преди да се съгласи да се омъжи за него. Ядосената принцеса завела слугата в градината и там разпръснала 10 чувала просо преди зале слънце. До сутринта, преди изгрев, всичко трябва да бъде събрано. Да не липсва нито едно зранце. Отчаян и обезкуражен, слугата се отказал, седнал между зърната и затворил очи. Нощта отминала и настъпил новият ден. Слугата отворил очи и видял 10 чувала пълни с просо, както и хиляди мравки, водени от усмихнатия крал на мравките. Той с радост видял, че идва принцесата, която била изненадана, но все още недоволна. Нейното сърце все още не умеквало. Има още една задача, която трябва да изпълниш и тогава може да се омъже за теб. Да, моя господарки, желанието ви е заповед за мен. Трябва да ми донесеш златна ябълка от дървото на живота. Слисеният слуга напуснал кралството и тръгнал да търси златната ябълка. Пътувал безцелно дни наред, тъй като не знаел къде е дървото на живота. Той се изморил, а обувките му се прокъсали. Решил да си почине под едно дърво и затворил очи. Когато ги отворил, видял трите гарвана да седят на коленете му, а на корема му имало златна ябълка. които ти спаси от глад. Пораснахме и чухме, че търсиш златната ябълка. Презитяхме над морето до края на света, където е дървото на живота и ти донесохме ябълката. Щастливият слуга отнесал ябълката на принцесата, чието сърце се разтопило при вида ѝ. Тя я разрязала на две и два я изяли после вдигнали сватба и заживели дълго и щастливо.